Imnul al 51-lea al Sfântului Simeonul Teolog cu prescripția că atunci când Duhul Sfânt rălucește noi toate cele ale patimilor fug ca întunericul de lumină, dar atunci când acesta își strânge razele sale din ființa noastră, vor fi aruncați sub ele și sub gândurile rele. Adică atunci când Harul lui Dumnezeu e prezent în noi și patimile se retrag. Când câștigă teritoriu în sufletul nostru și în trupul nostru, patimile, atunci Harul Dumnezeu este simțit de către noi mult mai puțin. Lumina ta care se în jurul meu îmi dă viață ristoase al meu, și vederea ta e viață și înviere. E viață și înviere dovnicească. Dar modul lucrărilor luminii tale nu pot să-l spun, deși am cunoscut și cunosc cu fapt acest lucru, Dumnezeul meu, că nu pot să-l explic cum se petrece și cum mă face curat și cum mă îndumnezește lumina ta, asta înseamnă nu pot să-l spun, nu, nu pentru că ar fi o taină, tainic nu m-ar lăsa Dumnezeu să spun din potrivă, nu sunt în stare eu, omul, să explic ce se petrece cu mine în extaz sau cum mă curățesc ca urmare a extazului. Pentru că și dacă sunt ținut de, de boale, de necazuri și întristări, în lanțuri, foame și temniță, Chiar dacă sunt ținut de cele mai cumplite Sfărințe Ristoase mele atunci când strălucește lumina ta, ea, lumina ta, alungă, alungă toate ca pe un întuneric, toate durerile și toate patimile mele. Și Duhul tău Dumnezeu mă face dintr-o dată să fiu în ușurare, în lumină și în desfătarea luminii. Necazurile le-am cunoscut ca pe un fum, gândurile ca pe un întuneric, ispitele ca pe niște săgeți grijile ca pe o beznă, pe o beznă care ne acoperă mintea, iar patimile ca pe niște fiare sălbatice care mă atacă. Cuvinte din care m-ai eliberat și m scos o dinioară, făcând să strălucească câte puțin în mine lumina acea dumnezeiască. Iar acum, fiind eu în mijlocul acestor, acestor rele, adică ceea ce am spus, a gândurilor, a ispitilor, a grijilor, a patimilor, Hristoase Dumnezeu meu Mă păzești nerănit, nerănit de el, acoperindu-mă cu lumina ta. Dar pentru că mult cad păcătuind în fiecare clipă, pentru că mă rezrătesc, pentru că te mâini, cer povățuirea uh, mea miloasă din adâncul iubirii tale Hristoase, al meu pe care o simt cu tărie lucrându-se în mine prin retragerea lumii dumnezeiești neapropiate și a toți care mă acoperă și mă ocrotește. Așa cum atunci când apune soarele se face noapte și întunerică iese la hrănire toate fiarele sălbatice, tot așa Dumnezeu meu atunci când lumina ta mă mai acoperă, nu mă mai acoperă, când lumina ta nu mă mai acoperă, de dată întunericul vieții și marea gândură mă învăluie, fiarele patimilor mă mănâncă și s de săgețile tuturor gândurilor. Și iată care este rolul fundamental al prezenței Sfântului Duh în noi. E acela că împreună cu slava lui Dumnezeu putem să biruim mai repede gândurile, tentațiile păcătoase, atacurile satanei care sunt mentale sau chiar fizice. Dar când intrăm și noi în noapte, în noaptea nevederii lui Dumnezeu, nesesizării, nesimțirii lui Dumnezeu, atunci apar fiarele sălbatice, patimile și demonii și ne asupresc cu putere, ne luptă cu putere. Dar după ce iarăși se milă până în adâncurile tale, Doamne, iarăși te milostivești după ce asculți gemetele tânguirilor mele. Îți pleci ureche la suspinele mele și primești lacrimile mele și vrei să privești prezmerenia mea, acelui ce am păcătuit de neiertat. Adică foarte mult, Hristoase al meu, după aceasta iarăși te de departe răsărind ca un soare și crește puțin fără a tu însuți aceasta, ci deschizând ca să privească aceasta mintea robului tău, iar după puțin te-arăți mai mare decât soarele, și pe măsură ce întunericul fuge și piere din mine, socot, socotesc că vii tu, cel ce ești pretutinde, iar când mă încercuiești întreg ca o dinioară, cu slava ta, Mântuitorule, când mă acoperi întreg, când mă cuprins de jur împrejur întreg, atunci sunt eliberat de rele, sunt izbăvit de întuneric, de ispite, de patim și de toate gândurile. Căci mă umplu de bunătate, mă umplu de veserie, mă umplu de bucurie, de voioșie negrăită, văzând taine înfricoșătoare, văzând taine străine mie omului care sunt, văzând cele ce ochiul omului nu vede, nici nu poate să privească, în mod natural. Nici urechea nu poate să audă, ni la inima muritoră să s conform 1 Corinteni 2 cu 9. Și atunci sunt lovit tare de uimire, sunt primit. Îmi ies din mine însumi la unele ca acestea și mă înstrănesc cu totul de toate cele de pe pământ, care sunt pe pământ. Lăudându-te cu glasuri neîncetate pe tine, Dumnezeu meu, înțelegând în mine însumi această schimbare străină și modul ajutorului mâinii celui puternic, conform Înțelepciunii Sfântului Solomon 11 cu 17. Cum numai prin strălucirea luminii tale și arătarea ta ai alungat, toată întristarea mea? Mai răpi din lume și unindu-te tainic cu mine, m-ai așezat îndată în cel acolo unde nu e întristare nici suspin. Isaia 35 cu 10 de aici s-a luat de la Isaia 35 cu 10, s-a luat acea porțiune, acel fragment din rugăciunea pe care preoții o spun la Parastas că nu e nici tristare, nici suspin ci viață fără de sfârșit în cântările, în cântările de la mormântare. Nu e nici lacrimă, nici șarpe care se muște de călcâi, deci în cer nu mai există <coughs> luptă cu demonii sau cădere, cum i-a arătat fără oboseală și nenorocire calea cea potrivnică și strâmtă cu a nevoie de umbla pentru oameni sau mai adevărat spus care cu neputință este de umblat pentru toți. Că cine a putut vreodată sau cum, sau care om va putea vreodată să ajungă în cer cu trupul sau chiar fără trup? Cu ce fel de arii va zbura? Ilie a fost ridicat cu un car de foc, patru cu 1 adică harul dumnezeesc, două sfânt l-a ridicat. Iar înaintea lui Enoch, dar nu în cer, ci într-alt loc, nu el de la sine însuși a fost mutat, a fost mutat de către Dumnezeu. Dar ce sunt acestea față de cele ce se fac în noi? Cum va putea fi vreo comparație? spunem, între umbră și adevăr, sau între un Duh slujitor și rob și Duhul stăpânitor a toate lucrătorii și dumnezeesc, cu duh Sfânt, care întărește și dă putere întregii firi create. Căci toate celelalte sunt făptura Lui. Numai El e făcător, ca unul inseparabil de Tatăl, precum și de Fiul, Duhul Sfânt. Cele trei cele trei persoane sunt Dumnezeu, căci un Dumnezeu e treimea. Ea a înființat toate, ea a creat toate, ea l-a creat în lume după trup pe cuvântul și fiul tatălui care e inseparabil de tată și duhul. Și aici Sfânt Simeon spune că întreaga sfântă treimea a participat la întruparea cuvântului, ca și la toate celelalte uh, evenimente majore, orice eveniment din Viața Mântuitorului Hristos, că Tatăl și Duhul a împreună lucrat, a fost copărtași la lucrarea Fiului. Așa spune aici, că iată Reimea a creat lume după trupe cuvântul și Fiul Tatălui, care e inseparabil de Tatăl și de Duhul. Iar pe venirea Duhului, El se întrupează cu adevărat și se face ceea ce nu era, ceea ce nu era Fiul. Oma asemenea mie afară de păcat, conform Evrei 4:15 și de orice fără de lege, Dumnezeu și omul în același timp văzut de toți și având Duhul cel Dumnezeu, care e împreună cu El prin fire, adică din totdeauna, prin firea Dumnezească care e o singură fire cu, cu Duhul și cu Tatăl, cu care a dat viață morților, a deschis pupilele orbilor, deci Hristos împreună cu Duhul, sau Hristos într-un Duhul Fiul și Duhul împreună, a deschis pupilele orbilor, a curățit pe leproși a alungat pe demoni, când era pe pământ ca și acum ca și acum lucrează fiul prin Duhul Sfânt iar el suferind crucea și moartea învind în Duhul învind în, uh, într Duhul sau uh, trupul său fiind uh, umplut cu totul de slava Duhului Sfânt zlat mi a fost înălțat în slavă a fost înălțat în slavă și s-a înălțat în slavă și a noit cale spre cer și a anoit, cale spre cer, evrei 10 cu 20, înseamnă că a ridicat firea umană e, la cer. Că anoit, nouă ne-a anoit, sau nouă ne-a dat să avem drum spre cer. Tuturor celor ce cred în el cu credință neșovăinică și a revărsat cu bogăție peste toți cei ce -și credința din fapte, sau prin fapte. Două cel preasfânt pe care și acum o revarsă fără invidie peste unica ca aceștia și îi îndumnezește prin el, pe cei cu care s-au unit, din oamenii schimbă fără schimbare și arată copia lui Dumnezeu, frații Mântuitorului, cu lui Hristos și moștenitorul lui Dumnezeu, Dumnezeu uniscu Dumnezeu, Dumnezeu, uniscu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, legați cu lanțuri numai prin trup, dar liber cu Duhul, urcându-se ușor la cerul Ristos, cu Hristos, dobândind acolo cetățenia întreagă. cu cu 3,20, prin vederea celor bune pe care ochii nu le-au văzut. Deci care e carul de foc care l-a răpit pe Ilie? Ce este mutarea lui Enoh față de acestea? Cred că așa cum Marea a tăiatul din aer cu toiagul și mana cu din cer a fost negreșit mai o prefigurare și simbolul adevărului Marea o prefigurare a botezului pe când iar mana a Mântuitorului Așa și acelea sunt simboluri și prefigurarea a unor lucruri care au o covârșire și slavă incomparabilă, tot atât pe când necreatul covârșește prin fire creatul. Căci mala care se numește pâine și hrana îngerilor la înțelepciunea Sfântului Sirah 16:20, pe care au mâncat oamenii pustii atunci, a lipsit apirie și toți că s-au mâncat, au murit. Fiindcă nu se împărtășeau de viață, pe când, pe când trupul Domnului meu, fiind în Dumnezeu și plin de viață, de Sfântul Euharistie fiind, fiindă materie în Dumnezei tătup, în Dumnezei și plin de viață, îi face partaș ai vieții și nemuritori pe toți cei care îl mănâncă, pe Hristos Eucharistic. Și îi face să străbată nu noi mării, nici nu-i mută din Egipt, într pământ, ca să dea oamenilor iarăși o roade stricăcioase, ci izbăvitorul lumii nu ne poruncește să umblăm 40 de ani ca să dobânim pământul făgăduinței, ci de îndată ce suntem botezați, cu credință neîndoienică și ne împărtășim de sângele și trupului și iată că după botez, așa cum facem și astăzi în biserică, bote, după botezi împărtășim imediat pe, pe prunci, ne duce de la moarte la viață, din la lumină și de pe pământ la cer. Cum spune în cântările de la, <coughs> de la înviere, în praznicul învierii în care încă suntem până la înălțarea sa la cer. mă mai întâi de stricăciune și moarte, zice Sfânt meu, și eliberându-mă întreg închip chip simțit și conștient de păcat, de moarte, moarte e păcatul. Lucrul mai înfricoșitor decât toate, Creatorul a toate mi-a arătat un cer nou. Isaia 65,17 Și s-a sălășluit într-un mine lucru de care nu s-a și nimeni din sfinții din vechime, să se răsălăjluiască așa cum se sălăviește într-un noi Hristos de la botez. Căci mai întâi a grăit prin Duhul cel Dumnezeu și a făcut minuni prin lucrarea Lui. Dar înainte la în Hristos și Dumnezeu meu să se făcut om, Dumnezeu nu era nici de cum unic cu cineva în ființial. Se unea atât de profund cum se unește cu noi. Iar Lui în trup a dat Duhul cel Dumnezeiesc, ne-a dat nouă Duhul cel Dumnezeiesc, și se unește prin El în ființial cu toți credincioșii și unirea lor devine inseparabilă. Și acum spune, sunt după Pavel, nu mai, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, pentru că eu sunt împreună cu Hristos și cu Duhul și cu Tatăl, cu întreaga prin harul Dumnezeesc al trăimii, de nedespărțit. Vai mie că suspin cu amar pentru rătăcirea oamenilor cum nu vor crede, cum nu vom crede lui Hristos, cum nu vom urma lui, cum nu vom dori viața, cum nu vom dori bogăția lui de nejefui și nestricăcioasă. Slava neîmbătrănitoare a petrecerii împreună cu El. Cum alipiți fiind de cele stricăcioase, socotim că ne mântuim noi, care nici nu iubim pe Hristos mai mult decât cele văzute, nici nu ne dăjdim să fim împreună cu El după moarte. Suntem mai nesimțiți decât lemnele și pietrele. Deci, suntem neortodoxi și suntem mai nesimțiți ca lemnele și ca pietrele. Suntem morți dacă nu dorim să ne împărtășim de acum de slavă lui Dumnezeu, să simțim harul Dumnezeu, să ne împărtășim cu Hristos eucharistic, să le umplem de slava sa, pentru că dacă noi umplem acum de slava sa și de Hristos, pe cine vom avea în veșnicie? Adică dacă acum nu avem comunie cu Hristos, cum vom avea dincolo? Ce o oh Hristos al meu, izbăvește-mă din zminteala acestora, acelor care nu vor să se unească cu Hristos prin slava sa acum, și învață-mă să te iubesc pe tine viața tuturor credincioșilor. Că ție se cuvine slavă și laudă cinste și închinăciune împreună în cu Tatăl și cu Duhul tău Dumnezeesc. Acum și pururea ca unui împărat în vecii vecilor și făcător, Dumnezeu și Stăpân a toate. Amin.